«Усі конази-ороські до мене йдуть, тільки ти не йшов, і я послав узяти в тебе, Галич, щоб іншому ороському коназові віддати, і слухати мене буде». Батий замовк, приплющивши очі, Данило якось мить розмислював. «Не йшов я до тебе, онук великого Чингісхана, бо знаю звичаї народу вашого». «Гість іде непроханий, то не друга, ворог!» На батиєвих устах промайнула усмішка. Він розплющив очі. Цей руський гострий на слові. «Я і зараз тебе не кликав. «А твоя грамота до мене прогалич? Вона запрошена для мене?» «У нашого народу руського звичай давній. Коли до тебе з добрим словом звертаються...» Відповідає добром, і в гості йдуть тільки друзі. склав руки на животі. «Чи ко коназ, чорне молоко, наш напій, кумис кобилячий?» «Не пив ніколи, хане, бо звичаї такого в нас немає. А коли почастуєш, то вип'ю. Коли в гості приходять, то завжди господаря слухають. Випий кумисо!» За завіси вибів Тургауд з великою чашею, наповненою кумисом. Данило взяв чашу, подивився на хана і почав пити. Бативчи, чи пившись у поруччя затримтів, пильно стежив, як оросський коназ виконує татарські звичаї. І зла усмішка з'явилася на його устах, він вдоволено криктав. Данило поставив чашу. Батий став привітнішим. Ти вже наш, татарин. П'єш наш напій, як ми. Данило кивнув на знак згоди головою, а сам думав про хитрість Батиєву. Певно, велика сила в цього лукавого чингісового внука, думав Данило. Велика, бо таку орду у своїх руках цупко тримає і походи таки пройшов. Велика, треба розмислити, щоб її зламати. «Ти, конас Данила, знову почав бати, приїхав просити в мене Дархан Ярлик. Не бояз, що я можу вбити тебе?» «Ось куди загнув», – мелькнула думка в Даниловій голові. «Лякати надумав чи що?» Дивлячись прямо на Батия, Данило Данила спокійно сказав. «Дозволь відповісти тобі». Великий хане, і у вас, і у нас такий звичай. Приїхав гість, уся пошана для нього. Гості не ображають. А чи збільшить славу великого хана вбивство беззбройної людини? Батий відкинувся назад, спалахнувши, але через якусь мить володів собою, холодним поглядом вп'явся в Данила. Спробую вгадати, що в цих крижаних очах. Данило спокійно продовжував. Про ярлики я не знав, бо на землі батька свого сиджу. А якщо ярлики на ту землю потрібний, зрадість вільно. Батий кивав головою. Цього руського князя не підіб'єш на сварку. Уміє він ласкаво на лихі слова відповісти. Нехай сидить собі там. Він рубежи руських земель. Буде охороняти її татарську безпеку. Тільки йому цього не треба говорити, бо ще подумає, що просять його. Батий тримав руських князів у твердому кулаку. Зачекавши і не почувши від Батия жодного слова, Данило сказав. «Я не боявся їхати, великий хане, бо знаю, серце твоє до друзів і до хоробрих воїнів». Ти життя дарував моєму воєводі Дмитрію. Проте у всій землі русські знають. Як приємно ці слова залоскотали Батиєве чистолюбство. Він вдоволено кахикнув. Цей князь, говорить, вишукано ліпше, ніж китайські мудреці. Ти правильно думав, Коназ Галицький? Ти мені друг, а на друга свого меч не піднімають. Чи довго бути тут? Данило, відчував, що в грудях, починає давити від кумису. Може, це від господаревих прикростей. Батий почав привітніше всміхатися. Данило розтопив кригу на його серці. Він, цей руський князь, так уміє в розмові знайти хороше слово, як рідко хто робить з викликованих в сарай князів. Про Дмитрія, як сказав. «Твоєводи, що сиділи збоку, чули, рознесуть завтра хвалу Батиєві», сказано устами галицького князя. Данило напівголосно проказав. «Ще прошу, великий хане, дозволь твоїй княгині Баракчині поклонитися. Цього вимагають звичаї і ваші, і наші». Данило остаточно підкорив Батия. «До Баракчини йде». Як це й приємно буде. Сам попросився їй вклонитися. Ні, не можна нікому вірити. Обдурювали його Батия всі нашиптувачі, коли наговорювали на Данила різні вигадки. Батий кивну головою, давши цим знак, що бесіда закінчилася. Похмурий повертався Данила до своєї юрти. Ти досі не стерпів, спробував розважити його. Чого засумував князю, що вклонився йому? Так це в гостях завжди, так звичай вимагає. Ти ж не падав йому в ноги, ні. І не просив у нього нічого, ні. І совість твоя чиста. А на душі тяжко, вірю. Я сам трусився, аж руки свербіли. Якби шмагнув батигу по морді. Руська душа не знесе цього. Данило так суворо глянув, що Теодосій хитнувся назад. «Ти, ти!» очі Данилові блиснули недобрим вогнем. «Не лізь!» «То князівські справи!»